36. A csapatszállító jármű kiszágoldott a rámpán át a szabadba. A szürkületben óriási por felleget vetettek a kerekei, ahogy igyekeztek a stúpaszerű képződmény felé. Amikor kiszálltak a járműből az utasai, és elhaladtak a kőtartó szlopok mellett, majd beértek az üreges barlangjáratokba, David odafordult a hidraulikus szerkezetben lépegetű szkeletonjában elhelyezkedő Vilent felé. Itt már leveheti a sisakját, uram. Miért? A levegő itt már nem mérgező. Ez biztos? Hitetlenkedett Péter Vélend. Igen, uram, nyugtatgatta az android. Várjon, fordult Elizabeth Vélend felé. Még mindig nem tudjuk, hogy mi fertőzte meg Holovét. Hogyha a levegő... Nem az, vetette le a sisakját David, miközben a többiek is sorban levetették szkafanderük védő sisakját. Honnan tudhatná? förmett az androidra Elizabeth. Nincs -e rossz szaga, állapította meg vélend a barlang levegőjébe szimatolva. David a doktornő felé fordult, rámosolygott, de nem mondott egyetlen szót sem a még mindig zárt szkafanderben áldogáló nőnek. Mehetünk? Fordult David ismét vílent felé. Hogy ne? David sietősen kilépett, egyenesen abba a járatba vitte a csoportot, ahol a zsili pajtó mögött az óriási idegenek szobrai álltak. Ez az út vezet a hídra, mondta határozottan az android, miközben lassítás nélkül haladt tovább. És ez mi? Nézett körül kíváncsian az öreg ember, amikor az amfórákkal teli terembe értek. Az egyik raktér. Állt meg David egy pillanatra, hogy tovább haladásra incse a csoportot. Elizabeth ment a sor végén. Elképedve nézte az amfórákkal zsúfolt alakzatokat. – Janek, maga is látja ezt? – kérdezte a rádióján, miközben úgy forgolódott, hogy a szkafanderén lévő testkamera mindent közvetítsen. Janek kapitány a hajóvezérlő termében meghökkenve figyelte az amfórákkal teli termet. – Hány ilyen van ott só? – Több ezer. – Beszarok! – suttogta Ravelra tekintve Janek kapitány, majd felállt a székéből. – Ravel, kérem a térképet! – Jó, kirakom az asztalra! – bólintott a másodpilóta, miközben a vezérlő asztalon nyomkodni kezdte a billentyűzetet. Meredi Vickers is közelebb húzódott a holoasztalhoz, amelyen megjelent a teljesen feltérképezett képződmény körbejárható alakzata. Szedje le a kupolát! Izolálja azt a részt! Hozza be! Utasította ravel a kapitány, miközben a kivetített képbe nyúlkált. Már meg is van, uram! Nyugtázta Ravel gyorsan. A sziklahasadékok kezdtek eltűnni a képről, majd a járatrendszerek is. Ezután eltűnt a sziklakupola is, majd lassan kikapcsolódtak a barlangtermek vetített képei. Csupán egy félkörívalakú, alakú, merevanyagú képződményképe maradt a hologramasztalon. Ez az, nagy utasította a kapitány ismét a másod pilótáját. A képződmény kivetített képe teljesen kitöltötte az asztalt. Vikers összehúzott szemmel emelkedett ki a székéből. Forgassa, utasította ismét a kapitány Ravelt. A képződmény képe lassan forogni kezdett. Janek kapitány ekkor eszmélt rá, hogy mit is látnak valójában. – Ez egy hajó! – kiáltott fel. – Atya úristen! – képettel hangosan vikersz. – Ez egy istenverte űrhajó! – motyogta hangosabban a kapitány.